Alhamdulillahi Rabbil Alemin As-salatu as-salamu ala Rasulullah Muhammedin wa ala ahlihi wa as-shabi wa men tëbihahum bi Ihsani la Jomiddin. Allah unë gjallewala falenderojmë dhe vetëm për ti ndim dhe falekërkojmë dhe bërdojmë sënë të melenë Allah gjallewala me dërsin tonë ku kemi filluar të flasim për rëfimet e Koranit. Në normaleshtë gjdo fillim i natyres të kësa i teme fillon të kë njëri u i parë Wallahu jazzalla wala që në fillim të Kur'anit ka filluar të na rrëfën në lidhje me fillimin e njerëzimit, krijimin e njeriu të parë dhe disa ngjarje të rëndësishme që kanë të bëjnë me kohën e këtij njeriu. Dhe në takimin e kaluar kemi folur për krijimin e Ademit aleyhis salam, dhe sot do bëj të rëndësishëm nga kjo pjesë rrëfimit, do gjithashtu ajo që kishte të bënte me mësimin e disa amrave. Zoti i Gjallëvola i Amsusia dhe metaliston më kat. Zoti i Gjallëvola dëshmoj para meleqve dhe para çdo kujt tjetër se kjo është një krije së madhërisht e veçantë dhe e privilegjuar Allahu i Gjallëxhelalu. O kam përmendur edhe në takimin e kaluar se rrëfimi mbi Ademun Alaihissalem më thertë është një rrëfim i gjatë dhe është një rrëfim shumë interesant i cili kalon nëpër shumë stacione. Dhe nëse të nderoj Allahu Zot dhe motra përmbledhim rrëfimin e për Ademit alayhiselam dhe meditojmë rreth asaj që Zoti ka përmendur mund të më lejshëm të konkludojmë se Ademi alayhiselam dhe rrëfimi për të është në miniatura, do thotë historia tër e tërë njerëzimit e zvoguluar në rrëfimin e Ademit alayhiselam. Nëse dëshojmë kuptu qrej zhvillimin e historisë njerëzore, të gjitha ato që kanë ndodhur do dhe dhe të ndodhin, do thotë dhe të shashë se të gjitha e ka një piknisja dhe e ka një rikëthim të kë ademi a lehisra. Dhe është shumë interesant që dhe të gjitha këto që Zoti ka përmen nuk kam pësun dryshimi më të utje. Pra ndaj është më rëndësi që të kuptojmë drejtë fillimin që pastaj të kejmë alet të kuptojmë edhe vazhdimësin dhe mbarimin. Andajson dhe të të vazhdojmë me lene latëmanuar me disa stasyonet e radhës nga stacionet e rrëfimit mbi Ademin Alayhiselam. Kemi mbëtur tek takimi i fundit, tek çështja e poruljes së melekve, se çdo sever të melekve para Ademit Alayhiselam. Dhe Zoti i Gjallëu Alla i urdhëroi melekët që t'i bëjnë sejdë Ademit. Kur ndodhi kjo? Pasi që Ademi Alayhiselam uamseymelaqva disa amra uamseym edemi alayhis salam emërtimin e disa gjërave që malaqët nuk i dinin dhe allah xhalla wala thot uidh kullal malaiikati usjudu li adem dna ith malaqva i bënë sejdë ademit alayhis salam sejdia e për ademit alayhis salatu was salam nuk është sejdë adhurimit por është sejdë do thot respekt e ndërimit përbol ademit është seq dhe e respekt në ndërimit. Ndërse në raport më Allahun është seq dhe e adhurimit. Nga se kush i urdrojme i bo seq dhe ademit, Allah u Gjellewala. Andaj moment kër ataj i nëshruan ademit alisëm, realisht ataj i nëshruan Allah u Gjellewala. Nga se këtë për ule dhe këtë seq dhe ka mështë i reflektim të respektimit të unët Allah u Gjellewala. Dhe në këtë rast, ndodhe gjithasht që është e rëndësishme që nga këtu janë fillet e një konfliktit të ardhëshëm. Shumë interesant që të zhvillot në tokë. Allah Gjalli Walla përmenë se të gjitha meleket të rëndës eqde. Illa iblis, eba was të këbara o kane minë el kafirim. Refuzaj të bëndë këtë seqde dhe refuzaj të bëndë këtë përullja iblisë. Iblis nuk e kështë e amin në këtë kohë. Kështë amën tjetër Nga se kjo është amën i malkimit pasaj për te Kjo është amën i shëmtimit për te Kjo është një amër tjetër Dhe një e si i devatë shumë Dhe një e si i respektuar në mes të melekve A da nuk ka dilemë Së iblisi ishte nga gjinët Nuk ishte nga meleket Nga se këtë e vërteton Fjallë Allah Gjellewala në surën El kef, ka në minë el gjin Dhe these ka në emri rabbi Ishte nga gjinët par u rebeluan dhe uri të Allah gjëllëvala. Epse ishte i përshirë të kmeleket përshkak se kështë e pozit përsaqme, ishte i respektuar dhe ishte i ingritur. Kërë refuzoj që ti bënd të seqde Adimit Alisam. Dhe refuzimin e ti e ndërtoj një arsye dhe thotë që si pas ti ishte mjaftushme për të arsye tu që mos ti bënd të seqde Adimit. Tha, khalektehu khalek të një minëneri në o khalek të hu njën t'in tha mu në kryove nga zjarri ndërso këtë e kryove nga balta një aspekt e bërë një le, analogia dhe kreasimi duke thënë se qështë e mund shme zjarri ti përullet dhe zjarri të nështruhet baltës dhe dhejot nuk mund të apërënjë këtë nënqmimu në asë njëhera dhe si pasu e këso e refuzajt Te Allahu Jellalahu e mallkoi. Dhe dëbojnë gamshira ati, të thath Allahu Jellalahu wa kana min al-kafirin. Dhe kështu u bën gamohuesit, dhe nga ata që, do të thot, uh, u rebeluan dhe dhe i shkelën unit Allahu Jellalahu. Normalisht për shpëtimi këtij stacionin Kurani është bën në shumë sure, në shumë forma, dhe në shumë mëyra. Por epilogu i përgjithshëm i tër këtij tregimi të është këtu, këto pika. Refuzoj të bën sejdë dhe kjo refuzim u përcal ma rësjetim dhe kjo rësjetim u ndërtuva në një analogi pranda një duhet marim sim nga refuzimi duhet marim sim nga krahasimi dhe marim sim nga përfundimi pëllimisht të nërua Lëzër dhe, dhe motra që nga ajo ko Allah u gjëllë uanë nga të regonë qarta se jeta e kësoj botë është me sprova Dhe njëri u kalene për stacionit të ndryshme njetë në ti. Andaj nuk duhet asë një një të mashtrohet me veprat e ti. Nuk duhet njëri u të gjykanë për asëgjë për asëtë përfundon procesi. E procesi përfundon kër të vdesim, ma më tënë. Pra e si kur që ka thënë pegamberi, salallahu salam, innem el amalu bil khawatim, veprat do të vndersonë si pas vullosjes. Në që se vulla është shahadeti, la ilah, illallah, muhammadur, rasullullahu, Kemi përfudim të mirë, e atër mund të logaritim se imit e sukseshëm. Dile atërë, mbetemi në frikë, mbetemi në kujdesë, mbetemi në, në, në vrejtje se mos për është qasëm e kështë mëratë. Andaj, si argument, i gjallë për këtë është pikrishtë kjo kresë Allahot, iblisi. Shikone qëfar emni patë, qëfar pozite patë, mirë po ja, u përmbys statusi i ti, u përmbys që është i ati, dhe nga një privilegjuar në mes në melekve në një të malkuar në mes në krieseve e kjo është qështë i Allah Gjelle Vala Allah Gjelle Vala thotë në kuran kulle jomin hua fishaën gjdo dhe Allah u andryshon njerëzve gjendjen rëndaj subhanë Allah dikush më në gjest mund të zgjohet i mirë por mund që të zënë për endimi dilit i keq dhe kundur ta mund që në rju të të ngrys në në mbrëmje Më katarr, ja dorë të mohuas, por ia çëmëngjes penduhet bëhet tepër mirë Allah xhen le wala. Dhe kjo vlen për çdo gjëndjen këtë botë. Nuk ka gjendje stabile në këtë botë, çdo që është dyshueshme. Andaj mund të jetë njëri i varfër dhe bëhet i pasur, mos e nenchmas kan, mund të jetë i shëndosh e të smurët dhe ndodhe kundërta. Prandaj nga këto pjesë e këtij rrëfimi marrim fillimisht dyshimin e gjendjeve në çdo aspekt, veçanërisht të gjendjes e besimit, të gjendjes e vepërat mira, që besimtari asnjer nuk duhet të vetë pëlqet, nuk duhet të mashtrohet, por gjithë mund të bënë punë mira dhe gjithë mund të jetë i kujdes shumë për to punë mira, mos të i prish, mos të i përbuz, mos të i nënqman, nga se mund të i humë, zotë në ruajta. E dyta që mund të avon nga kjo pjesë të në ruajtë dhe motra është se, në që ufësë dojme e analizu, pse u rebel Iblisi. A thua vol, arsua e ti është e me vend, arsua e ti se nuk ka mundësi një element fisnik ti përullet një elementi më të pavlirë saj, a ishte kja arsua e qëndrushme, apo kështë një këtë e të përte kësaj, kështë më rëndësimi kuptu nga se, këtu jënë fillet e rebelimit dhe më katimit në tokë, ndaj shojmë se aja që realisht e përmbysi gjendjen e iblisit, kjo shumë do bje madhe, ajo që e përmbysi statuset i komplet, nga i privilegjuar në të malkuar, nuk o ok kje thjesht, nuk, nuk është këtë transicion i vogël, a thua valë, pse? Shkëndia par e parë e kësoj përmbysje, ishte të tek gjelozia dhe hase i deltër. Dhe shikojnë një të përdeshme, subhanë Allah, shumë njerës kalojnë shumë sfida, Kalojnë shumë sprova Kalojnë shumë ndo shta probleme Mirë po sfit pa të i këllush me e kanë hasetin dhe i dikujta Aty bjet, aty dërzot, nuk ka mundës jepë E shikënë për e përshemën vlasit e Jusufit Alisam Demë të Jakubit A përmenë ndo një emet e tyre tjetër përskësaj Shënë bitë pejgamberit Njerështë edukuar në shtëpinë e pejgamberit po eu që i shteboi Allahu sfidë Yusufit që këtu të fërkohej xhelozia e tyre dhe s'patën mundësi me dal sukses, më thonë. Dështuan. Vëllezërit e Yusufit nuk patën mundësi në këtë drejtim me dal sukses. Dorasa kanë qenë të suksesshëm në 10 rafusha. Kan qenë në 10 rafusha, po ja që këtu dështuan. Dhe dështimi këtu fut është e mjaftueshëm që tua përmbys historinë. Do të thotë këtu të gjithë mundësi Ziliçon dëvlod, ndonjë si ata që ia ja kanë bënë shart më vllot hyn aftë. Prandaj Shkëndia ka shumë problemeve. Shkëndia është shumë të lëshave, është shumë dëvimeve pikrisht mund të vjen nga Gjënozia asete. S'unë bon sukses në këtina. S'unë bon grit në këtina. S'unë bon vëllim në këtë. Ktu pastaj e merr tmrapshtën. Ktu është ndoshta ajo në mëkëmseja si e këtij që këtu fillon me me rritje. Ke të mirë s'kan, po ja çon Allahun isprovë. Do sht Allahu xhel de hola i jap sukses ti, për mes provut ti, kapton. Do sht Allahu e ngrit te me pa ty qe je po sinis ti me këtë kapton. Nga sa Allahu kusht te ndron gjendën, andaj ti me të kujdessh mos. E pas kësaj, pas kësaj Hasidi, Shkëndija e Hasidit prodhoi mëkatën e parë në tokë, më kapton. Mëkati i parë në tokë është e kibri, me një mallsi. Andaj Iblisi çfar tha? Khalaqtani min nar sa më ke kriuar, a në shikon nuk e më haja la në gjellëvala, nuk tha unë e jem, jo ti më ke kriuar, shtë e vërtit, ti e zotë jem, pa ti më ke kriu, nga zjarri, ndërza këtë e ke kriuar nga, nga dheju. Shikoni filet, e dhe rënjët, e luftimit të dalimeve mës njerëzve, ato që quen sot racizmi e dalimet e tjera, shikoni stomi ku i ka rënjët, tek njëri i para tja pëtë, a i që e nëziti këtë problem që ta nënvërësën diken në ndënjë bazë saktuar ishte kush? Iblisja, shëtani nuk ishte adejmë a.S. nuk ishin mësime të Allahot ato që në nënqmuan përbuzën absolutisht ishte pikrësht refuzimi mësimive të Allahot gjellegjerali hua për ndaj më kati i parë që u pëjishte me ndimësia e me ndimësia qëka është refuzimi i vërtetës që vjen nga burimi i vërtetës në dhe nënçmimi dhe përbuzja e një njerëz apo këto janë komponentet kryesore të mendimadhfisë apo Dhe të duhet të kishte shejtani të manifestoara praktikisht do të thotë e refuzoj të vërtetën që jat nga Allahu dhe nënçmoj një njerëz në apo pra çdo kujt i cili e bën kët injon këtë in të porët apo injon shejtanit Allahu na ruaj apo Dhe shejtani tendërozë e bëri një veprim i cili kur kur i kthehet shejtanit duket shumë i shëmtuar. Po kur njeriu e përdori duket të lavdruar aftën. Çfarë bëri shejtani? Bëri krahasime të pavënda duke kundërshtuar shpalljen me mendimin e tij aftën. Qase çfarë thon të shpallja? Shpallëa thënë të berin seqde. A tha Allah u kështu. Edhe prerë. Kështu thënë të shpallëja, kështu thënë të zotit. Qëfar thënë të mendje i blisit. Thënë të po qysh me eron seqde këti, kërë unë jam maj mirë se kjoj apëtën. E në kajrun minhu. Unë jam maj mirë se kjoj apëtën. Për ndaj, krasimi i bërën këtë rast. E drejta që jep njëri me bo krasimet saktuara, duke pas shpallëje të q është histori e hershme që rrën ti koti i iblisit apo. Në sara njerëz sot na si musliman po kështu ka thonë Allahu dhe pejgamberi alayhissal. Fillojmë të arsyeytohemi të gjim arsye time me ik nga me ik nga autoriteti i tekstit. E kjo është ajo që shejtani me kët i ka devjuar shumë ishte njerëz Allahu na ruajta. Prandaj ku e din ti çfarë është me amira? Edhe po të ishte si thaj iblisi, po të ishte kështu Sikëj drejt më refuzua aftë. E lëre më që dietaret kanë sill me 10 frakte që dëshmojnë se edhe në analogjinë bërë ka dështoi blisja aftë. Ka dështuar. Dhe gjithë nuk dëshmohet. Njerëzit duken të fillim se analogjia tëre, arsia tëre, tëre, e tyre, arsyeja e tyre me ndja e tyre është më rat. e saktë pas pa se shpalli është mëipropambitur. Shpalli është më e plocuar kështu më rad. E pastaj pas pak kohë dëshmohet se Si duket kena gabua ato. Dhe dalësh fjalë Allah xhalleu ala ato. Allahu thot në Kur'an: "Senurihim ayatina fil afaq hatta yata wa fi anfusihim hatta yatabaina lahum annahu al-haq." Allahu thot vazhdimisht do t'u shfaqim argumentet në horizonte, në bot, në kosmos, madje edhe në vetë tyne, që vazhdimisht u shfaqet se kjo është hak. Zhvillimi i shkencës, zbulimi, i, i, i hapsirës, apo e kontestën Kur'anin ma shumë, apo e fuqizën saksin e ti. Cëllë është maja saktë? Ska në i përmullodhë, shikane. Gjdo ditë, shkencëtar të ndërshëm hynë në islam, nga se ka zbulu dhe qka që në Kur'an nuk konë panimje 400 vete. A orë që shka thënë Allahu? Allahu ka senurihim, shikane. Nuk ka thënë Allahu, ua kemi të regu po ka ardhë në formët të armës, se, se në rihim, procesi i shfaqës, i prezdimit është i vazhdushum, i pandal shumë është, gjithmon keni me gjith, dhe t'ju shfaqën juve gjithmon, fakte, se fjallë Allah të rthaka përdo, s'kan mund si sërë, pa mund shumë është, e la ja alemu më në khalëk, a nuk dhina që ka kryu, a ato të dhe një me mësuja, e entëm alemu e emin la, a jeni ma të di shumë i ja Allah, kur dhe n Allah u gjëllë e gjëllë e li huapëtër Mirë, po hajtë e përshkojmë Edhe ma të utja Qfarë të iblisja bërë? Tha khalë këta një minar min Në ke kryu nga zjarë Në ke kryu nga zjarë Në khalë këta u minë tin Nëse këtë e kryu e pi baltës Në regull Balta Pe qka fit bëhet Bëhet nga ujë Dhe bëhet nga dheu Elementi ujë Qka simbolizant Allahu thot vejaalla min elma'i kullu shay'in hayy. Ujë është simboli e gjallërisë, është e jetës, andi Allahu xhallahu thot nga uji kemi bër çdo gjë të gjallë. Kjo është elementi par, i parë i çesoj baltë që nënçmoi iblisi. Gjallëria dhe jeta. Edheu çka simbolizon? Frytin, produktivitetin, sikur të them, të gjitha begatit që zot i gëzojmë nga nën tokaja. Gjithçka pinën tokë, Gjith pinë tokë dal. Gjithçka për këtë dheu del. Çdo mirësi që del pikësoj dhe pikëti dheu është aty. Edhe begatit, edhe frytet, edhe pemt, edhe perimet, edhe të gjitha elementet të nga duen si ni, e caktuar që na duhen si njerëz të ushiejmë ne, pikësoj to kë kemi aftë. Andaj çato që ti për nënçmal është simbol i gjallërisë, i jetës dhe i produktivitetit. Ha dejt shumë ti kush jep atë. Le tësh më nënçmu. Le tësh më ofendoj dhe të shma okuzu, hajtë dhe po him, tash dhe po analizojmë gjithë kush dvetën, kush jemi na pra, hajtë dhe po këqyrëm na. Po e këqyrëm historinë ton edhe historinët të tjerve, të këqyrëm. Po e këqyrëm emna të gjithë do kujtë, hajtë dhe po i na pak ma fel, ju veç ma si për fratsorën. Nësi jemi e mirë me, me zjarëm, hajtë dhe këqyrëm qëka orë zjarëm e apëtër. Qëka orë zjarëm e apëtër. Simbali Simbali djegjes, a është për qëta? Simbali trishtime dhe frikës Me zjermë A përkëzot dikush, a po frikësot Frikësot dhe trishtot Andaj, në krejt Koranin Në krejt Koranin Vec në dy vene, Allah u gjerën dhe uane Ka përmendur Në mënyrë pozitiv e zjarën, afton Në gjitha vendet është për kërsnim dhe trishtim Afton, që kë jeti afton <tod e tofrui> ala, a foraitum an-nara allati tarun Allahu jalla wala thot a keni pa zjarin elleti turun qe ju pandizni qe zjar a antum an saatum shajarata ayunak kna kriu drunin qe pa kallnia na, nak nak nak kriu kush ja u dha drunin avto qe pa djegni lende djegse kush ja u dha na ja u dha avto inna gjaallnahu të te dhkira të nëku Allah o thot, na këtë zjarë e këna po qëfar për kujtus për juve tja u kujton ato të të tjeshtë për që ata e këna po zjarëmin ua me ta në lëmukuin dhe gjithashtot, mirësi dhe begati lëmukuin, kushën mukuin u thartë rrugës për para është doshë me ndihë zjarëmin apo? me ndihë zjarëmin e kër e ka ndihë zjarëmin për qëka ju ka dhyt më ngruh pak edhe me po përkosisht si ka doll dili s'koma në e muzjermi që kjeti i përkashëm i edhe në vëfështi qka shumë pak ushte e përkashme ndërso del dili e del hana, qka do që del dhe jo mbitët stabil a ko zavënsim për te s'ko zavënsim për te përndaj edhe në këtu krasime në këta nëgji nuk del ti ma i miri apër. je gut me nënqmim dhe me ofendim se nuk ki drejt, nuk ki kredit ti me nënqmu ti kon se ki historin ti me nënqmu ti se ki prej ardhën me në që më dikan kjo është mësim shumë i madha gjithashtu të nërëzër në atë që tha shajtani se më ke kryu për zjarët afë po në regullat Allah u gjellë lewana kur deshi me e lavdru ademi në alisam dhe kur deshi me lekt me i bind bindjet prerë se kjo është kreja se e durë për tokën, bitësullë në bazë, në tërtoj, në bazë të emnet, a i thanë, binin sejtë se kjo është ademi? Kjo ademi është, edhe qdo ademi du të miron sejtë, a tha që shpë? Jo, Allah. A tha Allah u gjellë uala, e kam kryu për dhejo, a një masë është për dhejo, binin sejtë, a ke për që ta? Ja, përton. Allah u gjellë uala, prej arë në ademit, nuk e konsid nga se prejardhja ordi qka që s'ka të bëj me ty. Nuk i dhe të më u livdun prejardhja. Jëmë djali i këti edhe baba i këti edhe një pi i këti. Qka këkali i kujtje? Kush jeti? Ande ademi në lësa me ngriti, me dje në ademi e të lësa me. Këtë din, ande i bënin. E shëjtonin bë qka ndërtaj bleren e ti, nuk pat nëj pun dë vetën. Nuk këtha qysh më ronë këtin sesh dhe kur ka që pun të njëra këmbo. Unë njën pizjerëmi, të apëtëm. E qëka kukali, kujtjeti, të apëtëm. A në qëkej këtë mentalitet me preardhje, këtë mentalitet me burim, me afërsi, me këshilak, me farefis. Nuk është njëri, jena kona, jena na, unë e kush jebë, ti kush jebë, sot e vëlloha. Sot ti qka banë. Andaj edhe na si musliman. Na mundëm e të kaluarën të në mëmburë për efikasitet në mësimëve të islamit. Kur qëma shumë fortirat na do të më kundësh më të arrota vet. Na munimë kazuve se që, që ky islam s'uar ka preq dikon, çu ça ka bëu. Ka bëu bajg i burra të mirë. Çdo dëshmi i tetër më shumë, na duhet praktikisht me vaptë. Na duhet praktikisht deri më kazu se Islami i bashkon njerëz, jo se për para i ka bashkuen sartë muhaçit me, me Medinë. Ata e kanë kryp punën e vet, nëva për ta bashkën. Na jemi dëshmitar të këtyre mësimeve vetë. Përdorimi mentalitetit të priardjes, të sëkaluarës, nuk është mentalitetit i adejmë të ajsom, është dikujtetër ato. Andaj, me çka përmburë është oj blesë, me priardje, ku i ki punët, adejmë e zëmë është që ky, ti ku është je, së patë që ka me prezentua, për pra një shikone, edhe në këtë rast, dhe më thonë, edhe në këtë rast, u dëshmua, dhe më thënë, dështimi ti në analogji, edhe përsa është në start, s'ka posë dretë me bo analogji, po hajde, po pranujme, edhe në këtëras këtë e këtër shtu lopto. Dhe në gjithashtë të, tuka është simboli stabilitet dhe qëndrushmëris, apo, është stabile, e qëndrushme, është, është simboli maturis, apo, në dërsozjarë është simboli i lehëcis, e po, i, dhe, dhe, dhe i shpërndarjes, dhe, dhe, dhe i shpartalimit. Pë Zjarë është i letë Një erë e, e, e leviz Që që është bartë në gazët e, e ti Nërësa Sa so furtuna dhe Dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe sa so stuhia ka fry Po suni leviz të tokën as kodrë të laptën A ne cilë e në matë mirë Që ato që një puhi e leviz A ato që i suni leviz stuhia dhe, dhe furtuna Cilë është maj mirë A e që është stabil a e që lunë A e që të i qëndrushëm apo a e që leviz Ko shë është maj mirë pra Pra da i dëndruar Kër Allah e përse se kuptan kime marrë është ma vonë. Nga se na e kina mendin e mangët që gjithdo veprimi që kërkohet nga ne me ja kuptu ursit nga gjitha onë e pastaj me ubinë. Ski nevoj e u lavëtan. Nga se ato që pëtë mësën me e bo Allah u gjëllë le vola nuk është eksperiment, nuk është përvoj vijë nga i gjithdishme, aj që din gjithdo gjë, aj që të ka kriju ty, e ka kriju ate, e kështë më rapë. Pra ndaj gjith rezultati i dështuar i çdo kujt që mundohet mbi çfarë lloj baze me e më e kundërshtu msimin e Allah xhalla wala dashpallën e tij. Se kjo është që filllet këtu et dhe vazhdohet më më tutje atë. Do të kemi takim prapë me iblisin aftën në këtë rrym. Por pak më vonë. Për këtë rast më njoftuim me kaç që të kalojmë në stacionin e datë të Rodës aftën. Kë është refuzimi i sejdës dall syati, dhe çka marr nga nga kjo pjesë e këtij rrëfimi aftë. Stacioni i dytë personte ka të bëjë me me një shoqrues që Zoti gjej Leuala, shoqroi Adem me të alson. Hawaja, gruaja e tij, është pjesë e e e rëndësishme e këtij rrëfimi që u bashkangjit pak më vonë. Nuk është në fillim Hawaja aftë. Nuk e gjejmë kët grua në fillat e krijimit nuk e gjem tek sejdja, pak më vonë e gjem atë, të përmendur atë. Në Kur'an kjo grua nuk përmendas kurrë me emër atë. Inshallah u përmend se e krijoi çiftin, ja krijoi gruan. I tha Allahu Ademit, "Hën ti dhe gruaja jote, por nuk ka dikun më emër." E ku e kemi marrë emrin e Hawa? Në Sunnet e pejgamberit alihi salatu vesselam. Hadithin Bukhari që transmeton që që është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith të gjat, aty i dërguari sallallahu alajhi wasallam përmend kët grua me emrin Hawa. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, thotë: "Elladhi xhalqa-kum min nafs wahida wa xhalqa minha zawjaha." Ai ju krijoi nga një shpirt dhe prej tij krijoi çiftin atë. Rreth krimit të Hawas ka disa mendime tek dietarët e tij. A është kriuar nga dhejë njëci kërsa ademi alisëm? Apo është kriuar nga briri i ademi të alisëm? është da nga ajë? Nërmaleshtë, në adithin që të tërzmën Bukhari unë në sahiju në ti nga e buhurere, radiallahu ta'ala anu qëndran, se ka thënë pejgamberi së asërëm, i stawë subin njësë i khajra, ku i desu ne dhe silu një minë me gratë e juaja, nga se fa innehu në khulik në mindëlea. Ato janë kriuar nga briri, dhe ajo që është më e lartë te briri është më e shtemruara. Prandaj kush do në më e drejtu e them. Dhe zakonisht ky hadith komentuohet dhe përcillet si një lloj nënçmime për gruan. Nga briri e shtrëngt, nëse do më drejtu thehet e kështu më radh gjithta këto janë interpretime të gabuara. Përkundraz jetën. Nëse se meditojmë me thënë këtë hadith do të shohim se e kalavdru, ka lavduruar skajshmërisht pejgamberi sasën e gruan në këtë përshkrimaton. Fakti që s'është përmen briri e ademi e talisam, ka jap hapsime pas më s'pajtema përta. Mirë po, ndoshta, mëndimi më i sakt është se po, ka dal nga briri e ademit, dhe Allah kryon këtë dënë, me që ka dënë. Dhe me këtë plëcohet, plëcohet do tëtë një, një interpretim interesant i djetarve në lidhe me kryim të rinë e Allah gjelë në wana. Allah ka kryuar në qëfar dolloj forma i dënë. E ka kryuar ademin pa bab e panon. Apo? Apo? As bab, as non e kryan Allah Gjellewara E ka kryu hauan Me Mashkull, po pa panon Ska pas non Thuj me bab Po pa panon ato E ka kryu isa analisam pa bab Pesh me non Nga ka kryu tjerve neve me bab e me non Ja khluku ma jesha ja Kryan qka dën dhe qysh dën Allah Gjellewara Qysh të ka qef kryan Nda që bën pa bab, nda që bën pa non Nda që bën me bab e me non Nda që bën me bab e non se bën çi us dën e bën çka dën krijon atë këtu shfaqet mbushtia allah xhallahu ala sune msall nuk mundet ni model timponot allah dashme krijon njere veç duhet çift me pas po unë krijoj pa çift e po am mir po pa çift tani do qyrë veç duhet me pas gruh çe më po çe pa gruh e krija atë çu us dën fol allah xhallahu ala prandaj dietorë thash kanë disa mendime do është më ofertë është se është dal gabri di ademi te alisat do thuat nëso transmetime se ka qenë duke fjetur Adem i Alisam kur Rosuara ka pasur një krizë parapetave. E ka pasur një krizë parapetit, do thotë dhe e, ka qenë shoqëruesi i Ademit Alisam në fazën e më të më të së tipave. Në mësh komën e shoqëru Hawai jan Jannat, edhe dola pij genetin në pjesë rëfimit, po dua këtu mund të dal vetëm në sa pika me rancë aftë. Epara pse Allahu gjallëore krijoi Hawan Adem i Alisam fillem esht, e shtë e kryoj qaj të gjenjë një preje dhe qëtësi dhe shëqruas, nga se brathi i vetëmuar dhe vreje do të tëtë aje zbrastire atje e brenshme, që zotje e plësej migruan ato. Dhe gjithashtu të në, në rogës dhe motra, faktët që është kryuaj nga briri Ademit Elisam, kënë në kështë në qëmim, nga se Ademi Elisam është kryuar nga, dheju, nërse Hawaja nga Ademi ku shumë e i vlefshmë, Ademi a dheju kë i bje se Hawaja është kriuar nga një fazë mëja vencuar e krimit se vetë Ademi alisom për ndaj është është në pozit më më të lartë të krim taris dhe në këtë ka lavdrim për te gjithashtu djetarët kanë thënë se faktët që ka përman pe i gamërëm dalin nga briri edhe kjo e kjo tjë, për. Për ka simbolikën e tjefë për s'ka thonë nga koka s Apo, nga këmbët që mësë tjetë ja synonimi i shtypjes dhe shkeljes, apështë e pikomet kanë zikra, për, që gjithë mund tjetë ja synonimi i shkeljë, ja, pasu pa i kokës që mësë kuptot u dheqë i apsur të i vazhdimirsht nga së duhet me bashkunu, e ka kryurë nga mesi, ta manë këtu kur dënë i dikon që që të i dikën me përkrahë. Qëka bënë? Jënë gjëtë? Që qëtu jënë gjëtë përdore, përkrahë? është simbolik e fuqizimit dhe përkrajës është së nërim i bashkëpunimit. Apo? Për ndaj, Allah në gjelë lëvara e kriaj nga kjo pjesë për treguar se grue është do tëtë bashkëpunëtori kryesor i borit në tokë. Pa te, nuk nërtojë toka. Nuk mund të vazhdojnë ademi e zë më të utje. Pa mund shmash, dhe nuk pat mund si me vazhdojnë. Për ndaj, Allah në gjelë lëvara e kriaj havanë që do tjetë shëqruesi i ademi e talisom më të utje. Gj që këtë e kryojnë nga dheju, e këtë e kryojnë nga briri, këtu a ka si, kë simbolik, që mune me mësu të qëka, po ka gjithashtu, se këtu të ashtë ka shumë sime, po si pjesë e rëfimet, diso nga dubit që të kalujnëm dubit e tjera, të radhës mësë të marim shumë, që i ka, do tët, ademi në kryojnë nga dheju, ndërso, havojnë nga briri, amë. do tëtë nuk i kanë të barabar të aburimet, andaj që nuk kanë mundësi me kon të barabart, po bashkëpunëtor po aftë. Sesilli do thot në bazë të natyrës, se kjo është pideot e kjo është biblin don edhe në ifallai ka priorrën se kanë bashkëti barabart, pa nuk mund të jenë barabart çdo aspekt, gatë se barabarsia gjithmonë gjithmonë do të prezojë me padrejtësinë. A dhe Islami Sullman më i rregulluar raporti mes dy gjinive jo në bazën e barabarsis, por në bazën e drejtësisë. E të drejtësia nuk, nuk është gjithë mundë rezultat i gjerëve të barabarë të apo? Gjerëve të barabarë nuk është njëjtë apo? Po drejtësia është gjithë kujtë me i adhun atë që e meritanë varsish nga gjendja, nga konstruktin, nga mundësia, nga avtësia, nga fuqia, nga ekstumelapën. Pendaj, shumë regula islami ka vendohës për gruan, nuk janë përshtashme për burë në losë, së është e mundëshme? Së është e pa mundëshme? pa shumë regulli ka po përbura, pa së është e mund shme përgun, konstrukti nuk e për anërën, e pa mund shmarë. Nësë të njerëz mundohen, mundohen të jenë me së të mbyllë përbat të realiteti, nësë ata i jetojnë këtë realitet. Normal. Medallimet saktuar afë. Përndaj, shikon nga kjo ko, Allah o gjëllewa në mësën se, në thët, nuk janë të barabardh, edhe kur thimi nuk janë të barabardh, nuk dhëtë t se burri gjithmonë është superior. Jo, ka ka ka shumë rregulla ku gruaja është para burrit apo? Ka shumë rregulla. Në Islam, ku gruaja ka përparësi para burrit apo? Prandaj jo barabarsia nuk është në llogaritë asë rre palë. Po shetitë her kjo palë, her kjo palë, ndosaj që i bashkon është drejtësia vetëm. Dreësia ngajëli i, i një kush janë? I një si e tutur, i, i një konstrukt do të thoni çka, çka të bëj, çka duhet të hap ondaj do të doë këtu janë dy sa po them për aspekteve që domosht dalin nga ky status i rëndësishëm kuademia lison u shoqërua me me gruan dhe gjithashtu ajo ja që dua të them është me rëndësi se pjesa që ka të bëj me udhimin e përbashkët të Ademit me Alson motuti me Havana jep me kuptuar rëndësinë e madhe të prezencës së fambrës në jetën e përditshme dhe rol i madh që ja duhet me luajtur atë. Dhe po të kishte pas mundësi ta luam katër Ademelson, po Hawan kishte më vazhduat. Mirë, po asnjë proces nuk është e ka filluar. Madje as mtutje po Hawan. Shikoj, sprova hyrja në gjenet, sprova e gjenetit dale veti këtu procesi dashë rëndësishme ku po lëviz Ademelson, po lëviz bashkë me çiftin atë. Ktu po lëviz me çiftin vet. Prandaj çdo proces i rëndërsishëm që do, nuk mund të bëhet pa bashkimin e dy çifteve që çdo kush më luftë roleve duke filluar nga bërthama e, e shoqërisë që është familja, po. Nuk ka mundësi më pas shoqëritë së ndosht, nëse bërthama e shoqërisë është esmur, ajo është familja. Nuk ka mundësi më pas familjet së ndosht, nëse nuk bashkunohen me s'dy bashkëngjytësve. Çdo kush më luftë rolin e tij. Në bazë të tyreve që i ka të pëlqen njëri teatri, krijohet familja së ndoshës atë. E kur ka familje së ndoshës, ka shositë së ndosh. Kur ka shositë së ndosh, e ka jetë mirë dhe ka pastaj konstruktivitet dhe ka funksionalitet në jetën e kësaj bote atë. Prandaj, në këtë, në këtë fazë, të ndërohej vështë motra, Allahu xhallahu ora e krijoi hwan dhe këtu janë disa prej aspekteve të, të, të rëndësishme që dalin nga nga kjo pjesë e e, e këtij rrafimit. Po dëshojmë u thash të shimë fillim se rrafimi mbi adimin e son ka shumë stacione dhe më ndalë në gjdo station me dhe vërrejt, ka shumë pika dhe shumë serime, nuk po kam dhe shimë me izjadë shumë që të pasaj të nandojnë njëri pëj tjetërës, po s'paku në gjdo station me pas më si me përmenë nga disa, nga disa prej, prej dobi i vaftën. Pasë i Allah u gjallë ura kriaj havan, dhe pasi që do të thotë, fillaj jetën zbashku me te, vazhdojnë ndërime të Allah në dhe adhime të alësëm dhe lojt njërzorë. الله جل وعلا ايث ادم وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكل منها حيث شئت وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين الله جل وعلا و ايثام نيثام او ادم بناء تذ غروياوتن جنات Wa kulaminha rëgaden Shukat tha Hani dhe pini për këti gjeneti Pa lëgari Mëzbani gali se s'keni masme pagua asë lëgari Hani shlirë rëgaden Lirë shumë Shlirë hani Hajthu shi tuma Ka dëni Si dëni Sa dëni Vela të kërëbaha dhi shëgjera Vec kujdes që të dru mësë më prekni Që të pe mësë e prekni Mësë e prekni që të do fetekona min al zalimin ngase pa pra kët buni zullumçor ato kjo është një radhës interesant e rëndësishëm i rrafimit bi Ademin Alesa Allah i tha Ademit u qulna dhe ne i tham pse ne hoja kët kët me vërtet formulim më të shtotë si Kurani që çdo shkronjë e tij është mesimi më i madh ato Allah opdon po më na mësoni sant më ato Thot vëkullna dhe tham Kush tham Një ka thonë, Allah u ka thonë Një ka thonë Pse nuk tha Allah vëkulltu dhe thash Po tha tham Nësa tham, një tham Allah u tha Pse erdh me për emrin Në vitën e porën shumës E nuk erdh me për emrin në vitën e porën njerës Pse Në gjënë e këtë dobi jëpë Nga se komunikimi i Allahot më ademin fillon të ashtë jetë komunikim si duhet raport zëtë me rëbë dhe ka kërkesa ha, për, mos prek mos shka, ka kërkesa andaj Allah gjallewale e filloj komunikimin e kësën e tyre me mëdhërim nga se nuk ka munësi me respektu urnë Allahot a që në ka mëdhën e Allahot Pra do ai filloj me paramnë madhrimit që me mësu në alison, vetëm në më mësua dimën Alson, vetëm nëse më madhron mua. Dhe nëse në, në zemrën tënde s'kami malsun as kusht, mundosh më mungu. Përndryshe çat problem në dëgjimin daj më jap. S'mundesh më mungu gjithmonë kështat. Gjasë kanë rur një Allah bie ndesh me epshin. Urnia Allah ngjë bie ndesh me logjikën e ka arsye. Urnia Allah bie ndesh me kët. Nëse nuk i duast mjaftuar me të madhrimit, sunja del në, në shtrim apo thën. Mbi an rrezuosh ka hera apo? Vetë madhrimi ndë Allahu xhallahu ta'ala i rrënon të gjitha barierat e nënshtrimit. E kanë shumë të toktë. Kjo mësim i madh. Shumë ka bariera në nënshtrimin e Allahut. Shumë kemi sfida në rrugën e përushjes së Allahut xhallahu ta'ala. Të gjitha këto sfida rrënuan, goditen, janë të pavlera kur zemra është e mbushur me dashuri dhe madhrim ndë Allahu xhallahu ta'ala. Ande Allah tha "wa kulna" me madhrim, "Ya ja, Adam." Shikoj, madhrimi edhe dëshuria, ja Adem, o Adem. Nuk thë, o ti! Ja, se këtë. Po, shikaj, fillaj me madhërim edhe e vazhdej me dëshuri. Këtu e ndy komponentit kryesore që e levizin njeriun dhe i të nështimi dhe Allahu Gjellewaleve. Ki madhërim dhe ki dëshuri, s'ka problem, thëm. Pra ndaj, kjo është e rëndësishme të kuptuot në fillim. Ja Adem, Allahu thë, o Adem. Andaj, i thë, hyn gjenet. Allahu Gjellewale, kjo është nësht ndërimi i pestë me radhë i vazhdo shumë edhe cilë është me radhë Allah u gjellore kriaj ma di e formësej me dorën e ti dhe e frimëzën nga shpirët a po pasi Allah u gjellore mësaj pasi Allah ja, ja përuli me leket pasi e krij shëqërusit nuk e le vetë pasi e futin gjenet Kjo për një kushë më shkurt, hala ska, s'ka fillu ademi më rnullo, kurë s'ka të tek fillimi është. Gjitha këtu ndërime. Gjitha këtu ndërime që Allah përja bënë ademi e talisam. Dhe ajo është përfacu si njerëzimit. Ajo është baba i njerëzimit. Të nderua dhe dhe dhe motë të regomni. Kjo që ka simbolizan? A simbolizan se Allah këtë krije se ka kriju me denu dhe me munu? Apo me nderu dhe me respektu dhe me shpërbly? apo natëllgon Allah me këtë ndërim e ademit të rrisur se po e kanë kët krijes apo nuk po e kanë. Cillosht? Dihet përgjigjja. Pastë ndërimi më i madh, për një herë, një mosnjë maslja pandal mos lazu për të amatutje. Shikoj sa e dhan Allah kët njeri atë. Shikoj çfarë pozite ka ky njeri te Allahu xhallahuala. Vale. Për më udhëzu kët njeri, kët krijesë të Allahut, për më udhëzu na që i bëndë dobi njërit Allah u ka pranu që kjo njëri mi a tërtru njërës njërës më të mirë aftër veç ti u të zoha për. nga se Allah u ka mujtë me dërgum me lek në tokë, se i dërgum të Allah a ka mujtë marë Gjibrilin në tokë e me dhe ojë njërës një krejtë Allah Allah u ka kryo dhë dhërët të madhru pa të një mengu Gjibrilin i shdash me i mjë të krejtë aftër Allah s'ka dosh me i denuamë, ka dërgu njerëzë, që Zotë Gjellewala t'jen lejmetar për njerëzë të tjerë, ata s'provohën, s'provimi t'yre është gradim për ta, dhe s'ash mundësi i dale për lëzimën e tjerë, përse ka të shumë duranë Allah, përse ka të shumë Allah i të lërënje, pëse i tërki durim, pëse? kriesa më doshta Allahut është kush? Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. S'ka fol Allahun tokas të cilë dikon që don më shumë se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. S'ka. Për mënaqë kur krijeci kaq shumë më don Allahu xhallahu me kaq respekt, më aproti vjetur dikon ata. E tu fol se e mëdhyu zorr n' çov di gjëra. Kur kish duru kështu Allahu. Pse Allahu po i duron? Pse si ka mit në vend? Një ka një me mit, ka një hiç në mas më lart, pse? Pse i don më zëvëf. Pra nërë mi unë nënqmu krejese a ti, ty të jepi hakun, ti s'ki mu nënqmu kërpë, ty kërna me ngritë, ti se hubë këtë punë, po bërë sabër për të mirën e që ty në përën, se në zënë Allah me që unë gjëhënëm kërka në përën. Këndaj, ata që i shpëtojnë, gjithë të i kujdesi dhe ikin dhe dështojnë, e qëka mi u bëmë o këtë i në labë? Qëka mi këtë më këtë i n që kjo e dëshurinja Allahu Gjella për ropë të ti, për njështë, këtë që e këru Allahu Gjella Walla alde dhe ka thonë se Allahu Gjella Walla me më të mëdhaja ka shkru të kërshë i ti është në bishkrim të kërshë Allahu Gjella Walla në bishkrim kur nuk shlihet enë rahmeti sebeqat ghadabi mëshira i me ka te i kalun në masën madhe hidrimin të ima pëtër është bëjegi problem me hidhnu Allahu Gjella Walla tërë është bajegi pull me huqë rahmetin e tija. Për. Argument të Ademi Aleisa Amfër, argument pejgamber të Allahot, argument rebelimi njerëzve, mëkatimi njerëzve, dhe prap hajnë dhe pinë dhe vazhdojnë afër. Subhanë Allah, kalen me dekada rebelim, pëndohet, një vjeti pënduar, ja përmbyllë me pëndimja rëndë kalumen. Kjo është shenë e urrejtës e dështë njësa Allahot, që të kuptanë në këtë punë apër? Që mërë ës A gjemë kur anë se Allah kënaqët Kur të kërështë bëndjuna? Apo gjemë kur anë ku Allah kënaqët dhe këzotë Kur të kërështë pëndot? Cëllën e gjemë? Gjemi pëndimin e Allah, përëndaj Këja bon, bënë dhe Allah me, me fluturu zemre e besimtarit Nga dashuria për Allah në gjelë në vërra Qëfar zotë i ka, përëndaj Qëfar kujdesi ka Allah ndaj t'ja, përëndaj Ande për këta sujë Allah Në sun e rrahman Me dhjetra e ka përfituese cilën begatit e Allahut cilën bega cilën cilën keni arsyem donjë sa më shkë, tu ket di bën apo cilën begatit e Allahut ju po e merr cilën cilën cilën kujdes të Allahut po e kontestoni cilën nuk ka rregull, kallzoni njëri nuk ka rregull cilën a rregull rahmeti rregull olla a on rregull kujdesin rregull olla a ke a janë kënd rregull Çka nuk ka rregull me ty unit, çka nuk ka rregull. Prandaj kujdesi Allahut për rropë të tjera, vëllai, diçka që te i kalon, te kalon çdo mundësi për me kuptuar me logjikën, me argument, çka do dhe me vëllohi, me vullnete, me ambicje, me, me të qofë puna e vota. Ne kë ja bën mësimtari vallai, në vullnet, me ambicije, me dashuri të plotë ndaj Allahut dhe vallaj, çfarë zot i ka? Çfarë kriju si ka? Çfarë Allahu ka përzgjedhë me koni ti adhuruari i, i tij atë. Pastaj Allahu gjennë le volat e ndërlozër That U ndër kulla i adam Uskun ente vëzogju këll gjennë Unin gjennet Këll e gjennet të e përmendur Kanë zitë normalisht Debatët e këtë jetare se a thua avall Për sferë gjennet i bëhet fjal Por si bas është të mëndim ma të sakta ërgjennet i ahireti të fënd ërgjennet e real Ju i tokës të thun Epse ka debat më syre Por ka shumë argumenti që flasin se E ka fut në gjennet të mën Pas se Allah thot, "Wa kula." Shikoa, nuk tha ta hën ti dhe gruaja jote. Hën ti dhe gruaja jote. Hën ti, ti hën edhe gruaja jote. E kur bie fjala tek shfrytëzimi negativ edhe mirësive, nuk tha ha ti dhe gruaja jote. Ha le dy të bashk. Begatit është veç për burra e çatjet e një grava thon. Ja ja bashki kanë këtë kanë bashk. E këtyën të barabart. Në shfrytëzimin e negativet të kësaj bote janë të barabart. Hani dyt bashk. Andaj privilegji i kanë për bashta, por e prezitika për bashta. Edhe pergjitsit i kanë të përbashta. Wala taqraba monsieur Afrani, فتكونا se perfundimi është i barabartë. Andaj janë të barabarta privilegje, janë të barabartë mundësitë shfrytëzimit të begatit të Allahut, janë të barabartë në përgjigje dhe janë të barabartë në vloganidhje. Ktu ka barazian. Do ka për shembull burri dhe gjinoja i ban për një mire në pytje, gruja një e banë për dhejtë mire në pytje, s'ka kështë taftën, në kështë taftën, ja, ja, kështë ka të banë, shvizuat, qaqë, e ke bonit mirë, shpëblesh, e ke bonit keqë, mirë në pytje, burë e gruja, kështë të koftë taftën, janë të barabartë, ndaj, Allah Gjalloha këtu i bari të, të barabartë, të shëtë në të tri fazet e, e jetës, shvizim, Allahu tha uh, Shikon e rënditjen Si shte rënditja? Hani dhe pini Nga kahadoni E mësë u afroni Maspari erdë Legjini pasta erdë ndalesa Nuk tha Allahu gjennë lëvola Pa adhem, hend ti dhe grytën gjennet Mës hapiksoj përme e, e tira qka tjet hapë tëm Për të reguar se Islami s'ka ardhë me i kufizu njerës Po kormi o zënua më tëm Andaj ka fillu me zëgjerimin Pas të i ka në fund si gjendje erzakon shme Në ngushtime Pra ndaj në ushqim Në pije, në vëshmbathje Njetë përgjësi Kretjën halal Përveç asaj që ka argument Se është dëmshme botë haram opër. Andaj, a është vërtet Se islami veç haram, haram, haram Jo, vërë Allah Shikoj pijet Me djetra, mira, pije halal Një dyatri haram, omtë që i ka u shime tëmë, so baktia, so këso, një meti Allahot me hungrë, një a dy ka bu haramon, dhej, Allahot gjënë në wala ka thonë, më enzëllë në alejkel, Kur'an e li të shka, nuk ta kemi zbitë Kur'anin, dhe mësimit e ti, me ta ngushtu të jetë me të ngarku, jo, na dhene me të botë lumë tërty, të të të, me të mësu që ka me hungrë e nësën, me të mësu që ka të bëndë dëbi, me të ka të më Ma gjej një urdhën të Kuranit Një ndales të Kuranit për një qka Që e ka ndalu Kuranit E që është vërtetu dë bje hatashme Madhë shëndetësore në të Ma gjej një Qëllë ndush mërë? Qëka të dush në ka ndalesat? Ska zhe o lafër Ma gjej një sen që Kuranit e ka leju me hongër Arëvërduj se është zarar me hongër Zbanë duhet me ndalu apërën Një gjej Ska apërën Ande Allah u Sistemi i legjimi dhe ndalimit në islam është të ndërtuar në bi bazën e dobi zë dëmit. Ua lejon atyre atyre atyre atyre shte dobishme dhe ua ndërn atyre atyre shte dëmshme. Kjo është parimi. Bi këtë parim ndërtuat legjimi dhe ndalimi. Pasi Allah gjelloha tha, Nuk tha mos hani pe kësaj përme, Por tha mos ju afroni kësaj përme, preventiva. Nuk tha mos hani pe kësaj përme, preventiva në qovë se i ka thuna dhejmet mos u afra e a ju që ju ka vru për ka hongër që ka do të me bo nga kër Allah nëtë mos u afra që a bojmë natani po mos u afra se kur afro është kime hongër gjithë që u shëtë pra ndaj gjithdo preventiv që i ka vëndozë shëriati e cëla të ndalen mos mëran të që ka matkeqe respektojnë nga se është në të mirën të ndaftër ola të kërëbu zina mos u afroni amoralitetit, mos u afroni se po afrove, nuk ka afran që të nalë, më bështë, kujdesu dhe rujo, në sako preventiva, rujo, lërgoh, mështu i sësht aj harami madhë, shumë shpejt, shumë shpejt mund shme gjitë vind të kë harami madhë në qëfë se nuk i respektanë, regullat e silës për bëllëtia, përndaj, për Allah o tha, wala ta koreba, dhe tha mos ju afra, nga se afrimi e zgjot do në fërnë, përndaj, për regullit parimi preventivis në islam është shum funksional. Nuk duhet të jetë i tepruar, por nuk duhet të jetë i injoruar dhe i inversuar, ngasë gjithsesi na duhet një tjetër e përdeshmë. Për Prandaj çdo preventiv që stomë ka vendos përball kujdes ndaj haramit është në të mirën e njërit apo. Ruaju, kujdesu. Lërgohu. Mos e provoko haramin, ngasë rrshet çajt i Allahu na ruaj ata. Dhe dobia është e fundit personte ka plot po do të me i kalu me shpeci përshka këse ka kë kalu koha e dersit, për fund të ndërës duhet vë thëmë një gjëmërënësi një dhe me këtë pëmën apëtën. Pëmë që Allah e ka kryuar, së më nëzikë fa pëmë, a është mollë, a o darë, a o feqë, a rrush, së më nëzikë që ka është e pëmë më, së më nëzikë kjo për feqë apëtën. Kjo pëmë që Allah e gjërë, le o left në tërsin e mirësive shum të shumë ta që i gëzën të ademja patë një pëmë. Disa nga ulimat e të fëstirit e kanë zinë e dobi më rëndësi që ka të bëjmë e nejë, për. kanë thënë në tërsin e begative që Allah t'i ka dhonë edhe ti i ki do pëmë. Nuk ka begatit që Allah t'a qënë e që s'ta milë ka i pëmë. Dikon që duesh me koni kujdeshën për bëllësojë, rrujë. Nga se të gjithë, në begatit dën Nuk jenë begati absolute Kësu në gjennet ka veç ato Dhe në gjennet ka begati Hish pagale Këtë begatit dë njëtë jenë me Jenë me kajpema Rujo Për shambu Begatije adhurimin dhe Allah Gjalli Allah A e ka kajpem? Ka një trunk me shumë fryta Kuptim negativ A e ka syfatësim problem? A e ka vetë pëllqimin problem? A e ka problem të problemin? Adhuria lloun knaçunë kopshë ndhrrimit, ruaj picë pëmën. Ruaj nga pëmave të pëlqimit, nga sa ta prish krye sistemin e ndhrrimit çet pikë kësaj boshat. Apo vetpëlqimet ose sifacia e çet besimtarin nga kopshë ndhrrimet, e çet. A do çdo çdo aspekt, në pasuri, në dije, gjithçka janë të pëm, janë të dhry. Pitunë rujo. Tiert e kit li orafa. Si kujt çertika si filloi orafa. Vlonës dhe Jusufit, këshin shumë mira, këshin shumë begati. Veqë Allah i tha, pëme ju vështë Jusufi. Mosën gusni përbolë babës e prishtnjeve. E preken pëme, e preken Jusufin e zonë. I qiti, i qiti allonë nga dështnje e babës kompletën e zonë. Ata ishim pjesë e të shurisë. Ata ishim pjesë e të shurisë. Shuris. Deshtën me marë këjtë kompletë, e preken pëme, në dullën krejtën e zonë. Qeshtëve patë të theadime e zon Andai mos e prakni pempe lakmis se dal tani keti begatis atë. Për zakonisht subhana Allah'h njëri ka prvur nga begatia e madhe, lakmia dhe pangopsia. Keti ka pas po shumë mirradh, po shkon shumë mir lakma më shtu ma tepër e ka qitë Allah kët përjasht. Pse po lakmon atë? Pse po lakon me prek pemën ndaluam, mos e mos e prek Allahu. Atë Allah ka vendosur sprofor ty. Mandej nuk ka çdo gjë që Allah e ka kriju hat Allahu. Ka begatitë e çhon e ka begati që shanë ato e begati ka vendosë Allah o gjelë leva sprovë për neve i bret me marë për tjune andaj Allah o shtaj që në mësën neve si përdo në begatit nga se ajo është drusi begative dhe ajo është kryusi begative ajo në mësën neve që ka hajmë, e që ka pimë, e që ka këqyrëm e që ka përpunojmë, e që ka... ajo është mësërë si kësa e ato nga se ajo është kryusi pa ndaj deshti me thona dhej me është trajnem për të japëtëm Se kime shkume një dunja Të kime zbjit në tokë Se Allah ka vendosë Me zbjit atemi në tokë Pej pe parasën me kryu A tha inni gjailun fil ardi Khalife, tha Onë e në tokë ka me vendosë Onë e në tokë Halapa e kryu Pa dimi nuk e dente këtë Andai tha Allah Ha ku dush, ka ku dush Këta mëse për e kaptëm Dhe këja me kuptu të nërëzër si përfundimit të rëksoj se Allahu gjallë ora që nga dite e parë kër e kryoj një rihun e kryoj në frimin e liris, tjeti lir por ja kufizojnë nga disa andë vugle këtë liris për të mirë në ti nga se bua zullum qarë atëm për nejë dhe sëtë keq përdorimi i liris për të e kalu kufit sjetë si për dretësia atëm sjetë si për dretësia atëm Çdo liri duhet t'i ketë kufit të caktuara që ruan atë që ka për të i kufive dhe brenda kufive. Në qoftë se nuk vendosin kufet, përmbysen vlerat atë. Prandaj edhe çdo raport bashkë me famën kanë liri për ka kufi. Një liri në raport me begatit ka liri, ka kufi. Një liri në raport me teatri ka liri por ka kufi. Në qoftë se nuk vendosin kufit si duhet, kena probleme me me demarkacion të kufeve këtë drast, bojët begi problem të, bojët begi problem, nga se Allah otho të feteku në minë dhali minë, shkelja kufeve, mësë respektuarit e liris si dohet, njëri unë e shënërën nga një, shqidzuës e liris në zullumqarë, bo zullumqarë, bojët i pa drejtë, pasëta i vendu zëtë ju në vendin, ndonë në vendin e evëtarë. Atë shikojnë çfarë ndyhet mrekullueshme gjithë këtë shpjegim që ka bëu Zoti xhallahu ala për të vendosur bazat e fuqishme dhe të shëndoshës të mbietesës tok. Gjithë faktojnë si përgatitje, halon toksu ard. Gjithë faktojmë sipër po i marku në një vend ku Allah po e tranon, po e mëson si ti atë demi alisop i sukses shumë tok. Si mëkuptuar rregullën tok si funksionon, kanë e ka armik, ku i ka drut që zboni prek, ka duhet me shku, çka hanë, çka pin. Po e mëson Allah xhallahu ala por krasa e po e mësën se buni prejke nuk kalen pa u prejkaftën ndaj Ademi e lëson u provokuan nga shejtani dhe këtu shejtani ju hakmir dhe këtu filloj faza ere jetës Ademi e lëson dhe e konfliktit të ti me shejtani ku fëvësë vëse lehu me shejtan i provokoj dhe i ngacmej me vezvese shejtani që të haj nga kjo pëmë dhe vërdit Ademi e prej kjo pëmën dhe Allah e dëbëj nga gjeneti mirë po si buni shejtani vezvese Në studim porositë kësaj faze, dhe pastaj si u dohua dhe ku shkoi? Dhe dobitë kësaj faze dhe pse Allahu e zbritin to akademinë sonë komsimet të rradhës që inshallah do t'i trajtojmë në dersin e ardhshëm. Personte po më ftojnë me kaq duke lutur Allahun Xhallahu te na ruan eto ozon në rrugën e drejtë, atë na mundsoj ti me të udhëzuar me këto msimet të mrekullueshme të fjalës së Allahu Xhallahu ala ng këto rafimete të mëdha. Që Zoti Xhallahu i ka përmendur në librin e Tij. Edher në takimin e ardhshëm Zoti lutet O sallallahu ale Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam al rasulin e kthyer.